היום הראשון בגן הוא יום מאוד מרגש. מצד אחד יש שמחה גדולה והתרגשות גדולה, מצד שני יש המון חששות. מי תהיה הגננת שלי, ואם אני אשחק בגן, מי יהיו החברים שלי? כשאימא צריכה ללכת והיא מתרחקת, נהיה קצת עצוב בלב, העיניים מתמלאות בדמעות, ואז מבקשים מאמא, אמא אולי תישארי עוד קצת, ואולי עוד רגע אחד, אבל אימא ממהרת לעבודה, היא כבר מאחרת. גם פילוני הקטן היה מאוד מאוד עצוב שאימא הייתה צריכה ללכת. אבל הוא לא בכה, הוא פילון בוגר, הוא בסבלנות עד לסוף היום, שאימא חזרה ויכלה שוב לחבק אותו. בואו נלווה אותו לגן, ונראה כיצד הוא נפרד יפה מאימא. פילים לא בוכים. פילוני הקטן הולך היום לגן. חיש מהמיטה קפץ, ידיים ופנים רחץ. צחצח שיניים, נעל נעליים, לבש מכנסיים וחולצה, אכל מלפפון וחצי ביצה. התיק כבר מוכן על הגב. אמא ופילוני הולכים יחדיו. הם מתקרבים לשער האדום של הגן, ופילוני הקטן נצמד אל אמא. נצמד ונצמד ונצמד עד שכמעט הוא נכנס לתוך החצאית שלה. פילוני לא פוחד, רק טיפ-טיפה רועד. פילוני גיבור וחזק, הוא רעק. טלי הגננת אומרת, בוקר טוב, ופילוני מביט מאחורי החצאית. פילוני אומר לאימא שלום מאחורי השער האדום. ביי ביי אימא, הוא מרים את היד, ונצמד לשער. הוא קצת עצוב. הוא רוצה את אימא. אמא ממהרת, היא צריכה להגיע לעבודה. והיא הולכת ומתרחקת ומתרחקת עד שהיא נהיית קטנה-קטנה, כמו נקודה. פילוני מרגיש קצת לבד. החדק שלו נצמד לבטן, והוא מתמלא בדקדוגים קטנטנים, כמו נמלים, והעיניים שלו מתמלאות בדמעות חמות. פילוני לא בוכה. הוא רק קצת מתגעגע. בתוך הלב עמוק עמוק, פילוני הרי יודע שאמא תחזור, ותחבק אותו, ותנשק אותו, ותלטף אותו. וחוץ מזה, אמא תמיד אומרת, גם כשקצת עצוב, מחייכים. פילים גדולים וגיבורים, פילים אף פעם לא בוכים.